Шльондра, поія, сиплячи на голову клятий навістки слова-слова. Байдуже, все сталося, байдуже. Крах родини Брехів, крах ілюзії. Заплакані очі людей в залі і очі, що палають ненавистю до неї. Очі влада та Ірени. Сигізмунда визвали неосудним, божевільним. Так, брехи мали добрі зв'язки. Але, слава Богу, не на тому світі. Тому що у приватній психіатричній спецклініці через півроку Сігізмунд Владиславович повісився. Через тиждень після його похорону її чекав під дверима квартири Владислав. Почорнілий і п'яний. Він говорив, говорив, Говорив, а вона слухала те п'яне скімлення і чекала. Коли він заткнеться, нарешті й піде, тому що втомилася когось у чому переконувати, тому що вона від нині вже не брех, навіть в паспорті і прізвище Кущинська. «Курво, чому ж ти мовчиш? Що ти накоїла? А я ж тебе так любив, а тепер ненавиджу! Владислав хапає її за плечі, маленьку і худеньку, підносить в повітря, мов вітер, галузку, і вона летить. Світ згас. Почамилася вже в лікарні. Струс мозку, забій грудної клітки, зламані ребра. Владислав просто скинув її зі сходів. Добре, що не вбилася. Рани загоїлися. Ребра зрослися, залишилися сенці, які вперто не зникали, наче спомин про її, сотворений її колишнім чоловіком. На влада вона відмовилася писати заяву в міліцію. Йой і так Господь покрав жорстоко, хоча Мар'янка тоді просто напосілася на матір. Та хіба від того, що влад потрапить заграти, щось зміниться? Влад продовжував топити свої гори в горільці, а Ірена звинувачила в усіх бідах невістку, час від часу потрапляючи до божевільні. Життя стало схожим на смоляну безвихідь. Загруз За груз і вже не вибратися. Та то був лише початок поневірянь, як виявилось. Пройшло півроку після тих подій. Наче всі пристрасті вгамувалися, ні Влад, ні Ірена не займали їх. Здалося навіть, що ті забули про існування невістки й онуки. Мар'янку це зовсім не засмучувало, бо їм було не зле удвох. Влітку на черговому медичному огляді перед початком навчального року лікар звернув увагу на її синець на грудях. Ось вже шість місяців, як виписали з лікарні, а він не зникає. Лікар просто категорично відмовлявся підписувати медкартку, поки вона не зробить мамографію. Зробили перевірку і... Доброякісна похлина, ласкаво просимо назад до пекла, бо ніщо просто так не минає. Болючи згадувати ті роки, що боролася. Так, боролася, бо мала заради кого жити, бо не звикла здаватися, бо вона не брех і не зип'ється ніколи, і не стане вбивати того, кого найбільше любить, тому що вона Кущенська, донька свого батька. Боролася і перемогла. Операція, хіміотерапія, одужання. Через рік – ремісія. Діагноз мов вирок. Невдало зроблена операція. Але й цього разу вона боротиметься. Бо вміла боротися. Бо вже раз перемагала. І коли не залишилося і надії, квартиру в столиці продали. Гроші на лікування. Вона приїхала до Сашка, як до останнього прихистку. Промінчика, який хай не врятує, але хоч зігріє. Може, в останнє, може. Двері відчинила Василина Степанівна. Зморщена, зморщена стала від літ, але з такою ж гордою поставою та іскорками-живинками в очах. Запросила на чай. У квартирі ще одна жінка, молода, навіть юна, вагітна, розквітла, з щасливим квітом посміхається. Хтось зателефонував на мобільний, вибігла в коридор розмовляти. «Оксана, знайомся, серденько, то наша невісточка тут порядкує, галочка. Вони з Сашком чекають дитинку». «Ми такі щасливі нарешті!» – думала, не діждуся. А як твої справи? Як чоловік? Як Мар'яночка? Напевно, вже студентка. Ти не дуже добре виглядаєш, Серденько. Чи не захворіла часом? У двері кухні зазирнули біленького лівонька та сині очі щасливого створіння. «Е, Василина Степанівна, там мій Сашко телефонує, то я піду. Іди, іди, Серденько, не хвилюйся, все буде гаразд. Бабуня Сашка підхопилася і заходилася проваджати галочку до виходу. Дівчина вже від вхідних дверей гукнула. До побачення, пані Оксано. Була рада знайомству. Можливо, ще зустрінемось. Отже, Сашко дружний. У нього мила і ніжна дружина. Може, трішки замолода то таке. Важливо, інше. Він щасливий. Заслуговує на це, бабуся говорить і говорить, вихваляється успіхами Сашка, невістки,